book two. 2>, the song. 72. 2 72 72 <Bon>. ต้อ etwas müssen etwas müssen ต้อ müssen müssen Mü Ich muss den Brief verschicken. Ich muss den Brief verschicken. Ich muss das Hotel bezahlen. Ich muss das Hotel bezahlen. Du musst früh aufstehen. Du musst früh aufstehen. คุณต้องทำงานมาก Du musst viel arbeiten Du musst viel arbeiten คุณต้องตรงเวลา Du musst pünktlich sein Du musst pünktlich sein เขาต้องเติมน้ำมัน Er muss tanken Er muss tanken เขาต้องซ่อมรถ Er muss das Auto reparieren. Er muss das Auto reparieren. Er muss das Auto waschen. Er muss das Auto waschen. Sie muss einkaufen. Sie muss einkaufen. Sie muss die Wohnung putzen. Sie muss die Wohnung putzen. เธอต้องซักเสื้อผ้า Sie muss die Wäsche waschen. Sie muss die Wäsche waschen. เราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ Wir müssen gleich zur Schule gehen. Wir müssen gleich zur Schule gehen. เราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้ Wir müssen gleich zur Arbeit gehen. Wir müssen gleich zur Arbeit gehen. เราต้องไปหาหมอหนี Wir müssen gleich zum Arzt gehen. Wir müssen gleich zum Arzt gehen. พวกคุณต้องรอรถเมย์ Ihr müsst auf den Bus warten. Ihr müsst auf den Bus warten. Ihr müsst auf den Zug warten. Ihr müsst auf den Zug warten. Ihr müsst auf das Taxi warten. Ihr müsst auf das Taxi warten.